Rugăciunea 86. Pentru dobândirea darului desmerită cu jetare. Aleluia, slavă ți-i celeți care care ai și toate le împlinești. Te iubim și te rugăm de ne darul desmerită cu jetare, ca semn că de vorbirea smerită care coboară în adânc, implicând sufletul nostru, ne-am învrednicit, că glasul trufiei din cuvintele noastre l-a amuțit prin nevoințe și ostenel straj la noastre ai sufletul nostru, închisoarea de Sine a părăsit, cu lacrimile pocăinței milostenii și duișii tale, l-ai primenit, fiindcă de pe treapta vorbirii smerite, pe treapta smerenii tăcerii n-suit. Aleluia! Slabății împarate celes care pretutine ei și toate le împlinește, iubim și te rugăm de ne darul desmerită cugetare, ca să încă de starea smereniei ne-aimbrednicit, cu amintirea patimilor, cu omeli, cu bază și lovituri, cele rău ne-ai prin ta în Sufletul nostru, pe calea de aspre împășit, cu roadele smereniei, de lucrurile mâniei, de nestatornici a sufletului, de tulburarea inimii, de întristarea lumească, de cugetul iscoritor, de necredință, de îngâmpare, de osândirea altora, de bârfirea răilor, de răcomia pântecului, de poftirea ochilor, ne-ai despărțit. Aleluia slavă ție, împărate ceresc, care și toate, le împlinește iubini și te rugăm, de, de darul de smerită cugetare, care ca un bolovan zdrobește sufletul, îl frânge, îl spală cu lacrimi și apoi curăță mintea de gânduri întinate urcându-le de pe treapta smereniei adevărate pe cea a desăvârșirii, care este fără de sfârșit, ca să aducă roadele bucuriei, păcii, bunătății, răbdării, blândeții, curăției, credinței, iubirii, ca să încă smerita cu detare, poarta sufletului nostru ție ți-a deschis, în noi să lași, ți-ai făcut, încât izvorul Duhului Înțelepciunii și al Duhului Cunoștinței din viseria inilor noastre a curs neîntrerupt.